Hej välkommen till Bokpalt som gör det i samarbete med Mediebyrån Palt. Och här sitter jag, Rasmus, som är sidekick till eh, Tobias Holmgren. Här Just är i korvaren. Hej Tobias. Hej, hej hej. Jag har bara tänka att du kanske borde presentera mig på ett roligare sätt. Det blir lite slitet det här att du bara säger att jag är här helt enkelt. Mm. <laughs> jag menar, om jag ska presentera dig då hade jag kanske dragit in något sånt här från Lukas Moddusson till exempel... Och här har jag universums hemliga G-punkt, vad skulle jag säga, Erasmus. Och så hade det varit jätteroligt. Inte okay. bara... Här på andra sidan tråden, Erasmus. Men du brukar inte ens säga det. Nej, det är jag som blir presenterad. Lite grann som andra Lina Ringar presenterar lars Gunnar Magnusson i språket. Går ja. det kvar? Skulle inte de lägga ner? Nej, de har ju bara hoppat av och så har två unga förmågor eh, satt igång. Okej, okay. är det bra det, Ja, jag tycker det är bra. Det, det tar ju en tid att vänja sig. Emmy Rasp programledan programledaren och hon som är, hon som är språkveten, alltså hon som fyller i Lars Gunnar Magnussons skor. Hon är någon slags doktorand i nordiska språken åt den stilen. Mm. Och de har ju fått ganska många klagomål, det säger gamla farbröder som ringer in och säger Prata långsammare! Det <laughs> är bra kritik tycker jag. Ja men de, pratar långsamt. Är, jo, men de gjorde ändå en så här, vetenskaplig undersökning på ifall de verkligen pratar snabbare än det gamla radarparet. Och det gör de inte, så de har liksom mätt hastigheten på orden. Så det var typ bara kifickni, sa dem, i direktställning. Typ. Mm. Ja. Ja, det, mm. det, det fortsätter att vara ett av, de mer, ett av de mer spännande programmen. Men du, det finns en anledning till att, att jag började prata om, om meta. Ja, vad, låt höra. Ja. Ja, meta, det, är ju helt enkelt, det finns ju metafiktion. Och det betyder helt enkelt fiktion om fiktion. Alltså, mm. Kanske att i romanen man läser så läser huvudpersonen samma roman. Alltså, om vi läser en roman som heter Bengt, så läser huvudpersonen i romanen Bengt, just den romanen. Eller så kanske huvudpersonen vet om att han är i roman. Det kan också vara metafiktion. Grotesk och har ju gjort mycket metahumor. Hur man drar skämt och sånt där. Ja. Okay. ja det, det är alltså humor om humor. Och precis. något som du inte gillar det är metapod. Mm. Alltså när podcast handlar om att podcasta. Till exempel när du ger instruktioner. hur. hur du ska presentera <laughs> Ja, precis. Jag har du, du gillar inte det för du tycker att magin försvinner lite grann mm. i inspelningen. Och jag, mm. jag kan hålla med om det. Men några som inte håller med om det det är ju Kringland Svensson och Josefinito som har podcasten Crazy Town. Mm. I senaste avsnittet av Crazy Town så pratar de ju enbart på, alltså om varför deras popularitet har dalat. Varför de får massa meddelanden om att deras podd blir tråkigare och hur de ska lösa det. Och då, då har de ju en teori. Och det är att de har flyttat ifrån varandra och att de har mindre gemensamma stories. De förstår varandra sämre yeah. och att de därför inte riktigt liksom har samma dynamik. Jag är lite orolig, vi har ju inte liksom umgåtts säkert länge. Det var ganska länge sedan vi umgicks dagligen. Tycker du att vi har blivit tråkigare? No, men, ja, men jag inser att det kommer ju hända oss före det händer Chris För vi har ju inte lika lång bakgrund heller. Nej, hur länge har de umgåts? Ja, decennier i alla fall. Tror jag. Ja. Vi är ju typ ungdomsmax max tre år i sträck. Fyra ja. kanske. Ja. Och då vi har vi fann speciellt... fan varandra direkt. Ja, och vi, vi har inte gjort så mycket. <laughs> vi har inte utsatt oss för olika händelserika situationer. Vi har ju bara varit hemma hos varandra liksom. Ja, men det är orättvist bara för att man är typ introvert och försiktig. Att man inte ska få en rolig podd. Jag tycker <laughs> ja, men jag trodde du att världen var rättvis. Nej, det gjorde jag tror inte. Nej. Nej. Okay. Nej. Hur som helst. Det, det hjälper ju oss att vi har ett Tema för varje avsnitt. De pratar ju bara skit. Vi har ju liksom en, en bok som jag har läst. Ja, och vilken är till dagens avsnitt? Då? Men jag är inte klar än. Vi, vi, vi väntar med det. <laughs> vi har lite annan metod att ta i tur med först. Vi tar en stor urladdning nu, och så räcker vi oss all, all metapod, så slipper vi det sen framöver. Låt gå. Ja, en annan det är att, att Tiniens svensk bokhandel har nämnt oss i en artikel. Mm. Det var och väldigt det... roligt. Ja, det var jätteroligt. Det har lite att göra med hur du presenterade mig också. Du sa att du var min sidekick och så du hela mitt namn. För de listar ju litteraturpoddar och så skriver de bok Och så skriver, du, skriver de Tobias Holmgren och hans följeslagare Rasmus. Ja, så skriver de. Jag, när jag läste det här, jag, jag skrattade högt. Alltså, det var ju så vansinnigt uttryckt. Och så ringde jag dig faktiskt och frågade hur du mår. Mm. <laughs> det kändes ju inte... Jag hade ju blivit ganska ledsen när jag läste det. Att, att, ja, här... men du är ju lätt kränkt på ett helt annat sätt också. Ja, men du blev lite stött. Nej, nej, det blev jag verkligen inte. Du, du är ju inte min side, vi, vi är ju här på lika villkor. Ja, det är vi men... Det kan ju vara den här anna Ringarp och Lars Gunnar Andersson- eh, tråpen som spelar in så att du presenterar mig- så kommer jag in och bara bossar. Mm, <laughs> kan det vara så. Mm, så? Du har ju mer eh, liksom, fackkunskap om det vi pratar om. Ger ju dig en annan ställning också? Nej, men det tycker jag inte. Jag är, jag är mer pretentiös. Du har ju underhållningen. Du står för underhållningen. Du är rolig och du har fräscha ögon. Och, eh... Naturligtvis, men... <laughs> men vänta, vi ska meta på det lite mer här. Ja, men jag höll på att göra det nu. <laughs> Får jag får jag ta upp då? Nej, vänta. Du har ju läst jag, jag, jag, fan massa jag, jag, grejer på universitetet om det vi pratar om. Det är klart att du har ett sånt fackligt övertag. Nej. <laughs> Okej. Okay. Nej, det var avgjort. Ja. Och jag, jag borde ju veta, för jag kan ju sånt här. Ja, precis. Säg din mm. sista metagrej nu innan vi presenterar boken. Min sista metagrej? Äh, jag, jag har två metagrejer till. Om ja, du får välja <laughs> en. Nej, men jag tar den första. Det är ah, jag att det blir i, ah. dålig podd nu när jag, när jag försöker hindra dig från att säga någonting. Genom att säga... Ba, ba, ba, ba. Mm. Det blev dåligt på då Okej, okay, ja. då går vi vidare och, och så tar vi nästa grej. Och det är, de som upp den här bilden, det var ju en, ett foto på Instagram där de hade fotat den här artikeln. För vi premierar ju inte på svensk bokande, vilket vi borde göra eftersom att de nämner oss. Ja. Så det är kul. Känns och gentjänster, du borde vet. ju nästan bjuda på en prenumeration då, kan man tycka. Och typ köpa t-shirts åt oss eller någonting. Hur som helst. Så hade bokpodden, jag ska inte säga vad bokpodden heter för vi ska inte reklamföra bittra erkefiender och rivaler här. Mitt i de... rummet Rummet. Så hade de lagt upp det och så hade de, de de, nämns inte i den här artikeln, men de hade skrivit in så här: De hade krypta ut meningar ur tidningen och lagt så att det stod som en motivering, en kollage-motivering till varför de finns med. Och så hade det stått typ så här: Den allra bästa i sin klass och uh, jätterolig och framförallt väldigt kul. Och jag, jag kopplar inte det här att, att uh, vara konstigt formulerat och skriva att det är jätteroligt och framförallt kul. Alltså, jag, jag tänkte bara så här: Jaha, vad tråkigt. vad tråkigt att det inte var om oss De skrev så Att inte vi fick den där hedersplatsen Med den roliga grafiken Det här, det här pekar också ut Det jag sa alldeles nyss Att du är lätt kränkt på, ett helt, på en helt annan nivå Jag blir inte kränkt jag, jag blir ja. mer besviken Ledsen och ja. Upp, uppgiven Ja, men de ligger nära varandra och de. Nej, jag tycker inte. jag tycker inte Okej, men, men slut med meta, slut med meta. Anteckningar nu... från källarhålet är det vi har läst idag? Och, ja, men nej, du har då? läst anteckningar i källarhållet. Och jag har läst... Jag har läst... Svinnande höjder. Nej, men jag, <svindlande höjder> jag har läst en underjordes dagbok som den nya översättningen heter. Jaha. Det finns nämligen en ny utgåva. En relativt ny utgåva som kom ut 2010 första gången. Och sen 2012 i den här utgåvan. Och uh, den heter en underjordes dagbok. Men det är samma roman. Bara det är en ny översättning. Okej, okay, för den här... Vad sjukt. Det står översättning, Ulla Rosen 1985 och 2004. Ja, och den här är översatt av Barbara Lundqvist. Mm, mm. Ja, men det är antagligen två olika förlag också. Jag menar Det här är Lind och Company, vad heter ditt förlag? Atlantis. Så de kanske till och med inte bryr sig om varandras utgivningar utan de, de gottar sig i att helt enkelt få ut bok. Men är inte engelska titeln Notes from... Ja, vad fan var det? Ja, fast nu är så... är mer lik det här tror det... jag. Nu får vi gå från, nu får vi verkligen ta A.O. här. Vilket land kom Dostoevsky ifrån? Ja, det var ju Ryssland. Ja, ska vi bry oss om den engelska översättningen då? Ja, det tycker jag. Nej, det, det tycker inte jag. Uh, nej, men de förklarar det ganska utförligt här i efterordet varför de har valt att översätta det på annat sätt. Jag glömmer bort varför, men uh, nu är det en annan titel och vi får leva med det. Mm. Ja. Berätta lite grann, vad fan är det vi har läst egentligen? Prologen till Dostoevskys andra stora romaner. Har den beskrivits som mm -hmm. Man kan säga att den, alltså den är uppdelad i två delar. Ja. Där den första delen är som någon form av karaktärspresentation genom att han har skrivit ner sina egna filosofiska idéer. Han som boken handlar om. Just det. Del två är en berättelse. alltså sam, Samma person berättar. Också nedskrivet då. Alltså han sitter inte och pratar med någon utan han har skrivit ner det här. Och mm. berätta liksom, om specifika händelser då, och hur han har reagerat på dem. Den är, det är just allt. Liksom. Man får hänga med, och ha dialoger med folk och händelser beskrivs. Ja, men så är ju inte de första 40-50 sidorna, utan då är det ju bara redogörelse för olika tankar om ja, typ filosofiska idéer mer eller mindre. Ja, och till typ hans neuros. så han kan ju säga en grej, påstå en grej och sen kan han helt plötsligt nej, ska jag bara. Så är det är inte alls. Så. Mm. Men där är han egentligen att jag hade ganska svårt att komma in i boken, först och främst. För det är inte en roman i traditionell mening som den inleds med, utan det är bara en enda lång rant. Det är ett enda stort bloggraseri som liksom kommer över en i början. Mm, mm. Och det är ingen dialog och inga så här händelser som beskrivs, utan det är bara hans, hans galenskaper som väljer ut över en. Och det är, det är, jag hade lite svårt att behålla intresset, eller ens riktigt bry mig om det han skrev faktiskt. Men är det sen när man, För jag kände ja, typ tvärtom. Men sen när jag kom till den gestaltande delen, då, det är ju liksom all, en allmän sanning att för att skapa liv i en text och locka till sig läsen så ska man liksom förmedla en händelse i nuet. Alltså man mm. beskriver liksom någonting med sinnena och en dialog och hur man reagerar på det och sådär då, då kopplade jag mer. Och jag, jag uppskattade inte boken särskilt mycket i början men sen så gav det gestaltade mer kött till den tidigare delen om du förstår alltså när man hade läst hela boken uppskattade man mer den första halvan också. Ja, men jag känner nästan tvärtom ja, uh, okay. Alltså jag tyckte det var mycket mer intressant att höra hans idéer om, om vad som är viktigt i livet Och inte än att höra hur han blev kränkt i olika situationer Men det, det är rätt spännande det här att för, äh, i, I första halvan, han rantade ju på om det här med, med vilja Alltså ja. att, äh, att det finns ju sådana som, som alltså filosofer under Dostoevskas levnads tid särskilt Hade att, att samhället blir bättre blir det bästa tänkbara ifall alla bara strävar så mycket som möjligt efter sin egen egen nytta ja. alltså att man väljer det nyttiga alltså ifall någon beter sig illa ifall man till exempel rånar och tar pengar från folk och sådär och ifall någon bara berättar för den att det här är fel och det här är rätt väg att gå, då kan den ändra sig mm. men det som folk inte tänker där det är att, att folk inte alltid gör det som är nyttigt för dem, man väljer inte alltid nyttan Nej. För exempel, vi har ju pratat tidigare om prokrastinering, där att man väljer att checka chips och globa sina tår istället för att skriva den där uppsatsen som ska in imorgon bitti, men eh, man väljer ändå att, att sitta där och, och göra ingenting. Man väljer inte alltid det som är nyttigast för en, Nej. och det, det måste vara så menar han också på ett sätt, att det, det är liksom en, en rättighet som människan har att kunna välja bort det nyttiga. Mm. Det ser man ju i det här som också när han beskriver hur han, hur han liksom borde betala sin hemhjälp. Som heter Apollon, om de han borde betala för att han inte gett lön till honom. Men istället för att göra det så springer han iväg på en fest för att kunna imponera på några vänner. Han, han borde betala lönen, men han gör inte det. Han, han arbetar mot sin egen nytta där. Ja, och sen så håller han ju kvar lönen och också vägrar att betala den av någon form av principsak. För att han tycker att den här Apollon inte visar honom nog respekt och så. ja. Alltså han, är ju, han, är ju ett, han är ju en, en dårfink Alltså den han är, han är ju helt överständ Samtidigt kan man ju känna igen vissa så här. Nu kanske jag avslöjar mig själv som dårfink Men man kan, man kan känna igen vissa drag så här att man I lättstöttheten Alltså det här att man Man kanske surnar till Han är, blir ju lätt sur Och tänker sig överdrivna tankar om att Ja, den här vill man illa och sådär. Men det, det sker ju så i extrem grad i den här berättelsen så man tänker bara... Shit, får du över det. De vill ju bara vara snälla mot dig. Men han är så lätt, lättstötten i killen. Ja. Håller du med? Eller ja, är, har jag, jag antat tänker... mig själv som galen nu? Nej, nej då. Men jag tänker det här kan ju säkert kopplas tillbaka till en grej i första delen. Uh, för då pratar han ju lite om att människor är dumma eller så är de inte det för att uh, allting är relativt på något vis som... Vi har ju bara människor att jämföra med, så det måste finnas smarta människor också. Ja, precis. I, inom gränsen. Men, man kan inte påstå att kan... människan är dum menar, för vad skulle äh... vara smart då? Man måste ja. göra någonting att ställa det emot. Men eh, det han kommer fram till är också att även om människan inte är dum så är den i alla fall otacksam. Och det, där eh, kan man ju placera in Napoleon då. För han, eh, hans uppdrag är ju typ att inte göra någonting och få sju pengar i månaden eller veckan eller vad det nu var för tidsenhet. Just. Det är ganska soft jobb. För, för här får du mat och husrum Och lite lön är det, inte det finns en procederad i berättelsen också Som mm. heter Lisa. Lisa Och hennes arvode Är ju samma som Apollons lön mm. Typ att man, att man horar och fast får olika saker Kommer på nu när du nämnde det där Att han, att han får Det antalet rubler i månaden ja. ja, det var, det var ett sidospår. Ja, just det ja, men Det är mycket Alltså jag tyckte det väckte fler Frågor i första delen än i andra delen? Det fanns ju guldkorn. Alltså, du nämnde det här med otacksamhet till exempel. Alltså, mm. Jag älskade ju hans definition på vad en människa är. Något som går på två ben och otacksam. Ja. Det är otacksam. Liksom, så känner jag mig ibland. Jag går runt och är så jävla otacksam på mina två ben. Ja. Det är inget så här, jag tänker det finns det. Inget sånt skit. Nu. Du är otacksam, därför finns du. Ja, precis. Jag klagar på vädret och surpla i mig mina privilegierade läskedryckor. Men det där är ju ett vad ska man säga, ett citat eller sätt som han tycker är ofta liksom missförstått. ju Kant som sa det, va? Cognito ergo sen. Nej, det var ju... Vad heter han nu? Franska killen. Herregud, vilken, vilken... Memory lapse. Han som åkte iväg till Sverige och undervisade svenska prinsessan och sen blev han förkyld och dog. Han skriver om det där tankeexperimentet med en demon eller en trollkar som har förblindat honom. Och man inte kan veta ifall man lever i en illusion eller om man verkligen lever i en riktig verklighet. Mm, ja men... Nej det är inte skitsamma, vi måste reda ut vad ja, någon annan det... är. Ja men tänk på namnet så berättar jag vad jag menar. Ja berätta vad du menar. Ofta så använder folk det, ja jag tänker alltså finns jag i olika sammanhang för att visa att man är smart eller tänker mycket. Men det är inte det... Vem det nu var, vad han nu hette, ville visa med det experimentet? De utan det var ju bara, de kan, ja, just det. Lång, långt före kant mm. Det var inte det han ville visa, utan han ville bara bevisa sin existens. Alltså finns jag eller finns jag inte? Och om man tänker, oavsett om man tänker rätt eller fel, och det man upplever, är det en objektiv verklighet eller inte, så visar det ändå att man finns på ett eller annat sätt om man tänker. Mm. Som man har bevisat sin existens genom tänka. Även om du tänkte fel. Precis. Ja, alltså, det, ja. alltså han, han eh, drog ju ett stort... Eh, han gav ju en stor hård käften smörgås till alla som påstår att vi kanske inte finns. Därför att det krävs ju ändå att man kan fundera Skönt över det. att tysta den det stora det som gruppen. Som det här blev dålig podd, vad sa du nu? Ja. Skönt att tysta den stora gruppen av människor ja. som går runt och påstår att vi inte finns. skulle ja. Slår de genom en urfil istället? Då. Känner du det? Eh? Nej, men då är det, det argumentet mot att sinnena kan förvillas. Ja, precis. Ja, ja, ja. ja. du tänkt på det här med att ljuga för sig själv också? Ja, men det gör jag dagligen. Ja, men ofta kan man ju ljuga sig till en sanning också. Det är lite du menar det här som... med mantran Mia Turnquist? Ja, precis. Det är bra och man är inte så bra egentligen. Ja, man blir blott, man det. Eller man tror att man är tillräckligt mycket. Precis. Det, det är ju också någonting jag tar upp i första delen. Och jag undrar om han inte återkommer, till det på något vis i andra delen också. Eh, med förlåtelse, tänker jag. Mm. Det har jag skrivit upp här att han säger förlåtelse, men när var han bara om förlåtelse? Vem var det som skulle förlåta vem? Han ber om förlåtelse hela tiden. Alltså han, ja, han... ja faller ut i så här ilke, ilke. Han faller ut i ilke mot folk, han blir, han blir arg han ja. på fredagsbrott och sen så tänker han, nu ska jag be om ursäkt, det gör han ju flera gånger mot alla typ. Ja är... just det. men den gången jag tänkte på var nog när han skulle, han sa att han aldrig kunde förlåta Lisa och hon hade inte ens gjort något dumt egentligen Hon hade bara sett hon i en situation där han inte ville bli sedd Ja, men... alltså den här, den här godhjärtade prostituerade den återkommer ju hos Dostoyevsky Mm. Det är liksom, Det är lite grann som Josh Widen Eller Josh Whedon, Han som har gjort Buffy, The Vampire Slayer och Firefly. Och Dollhouse. Liksom, att han, han vurmar för... De presenterade på något sätt. Jag vet inte hur jag ska koppla det till en, till en intelligent tanke. Men det finns där det motivet. I brott och straff så finns det en som heter Sonja. Som på något sätt representerar förlåtelsen och det goda. Och som Raskolnikov förälskar Kiro. Raskol Alexander Bord gör ju det med. Och menar ju att... Ett gott samhälle bör ju värna mest Om de som är mest utsatta Och där är det är ju ofta prostituerade Och det har han ju plockat upp från Någon annan gammal filosof Så jag inte minns vem det var nu Så det kan ju vara en sån tanke som Dostoevsky också har Ja han har nallat den från Alexander Bard Den stora tänkaren i vårt liv Alexander Bard har ju nallat den Från en ännu slipsam. äldre nu är det dålig där, alltså. ja, Han har ju han. nallat den från en ännu äldre filosof Än Alexander Bard ja. Ja, ja. Den kan ju Dostoevsky också ha känt till men jag kan inte ta Alexander Bart på allvar. Han, killen har ju på sig fluga och slips samtidigt. Ja. Jag tror att han till och med har haft det i samband med shorts. Alltså han har haft shorts och fluga och slips på sig samtidigt. Jag är ingen snobb. Jag måste bara säga det. Men det, det liksom överstiger all dålig smak. Men det här med förlåtelse som, som jag pratade om. Ja. Och ljuda Det är något för viktigt för som var orthodox kristen i slutet av sitt liv. Mm, men... Tror du det finns? För jag tänker att förlåtelse är bara ett sätt att ljuga för sig själv egentligen. Alltså har någon någonsin blivit förlåten egentligen? Eller är det bara att man har råkat glömt det som den som gjorde? Eller man har förträngt det? Eller på något annat det sätt. Är för alltså, det? Vad är förlåtelse egentligen? Man kan ju säga att man har förlåtit någon och inte har gjort det. Ja. Är det bara orden eller är det verkligen att man har strukit? Man kan ju aldrig veta ifall någon har glömt bort det som man har, som man har gjort. Och sen om man tänker på det stora hela, vad spelar det för roll? <laughs> ja, det är också en bra fråga då. Om man, ja, nu kommer vi in på väldigt grundläggande frågeställningar. Ja, det gör vi. Ja. Men du, om vi tänker där på, vad vill Dostoevski? Vad är han för tankar och åsikter och idéer? Vad är hans grej? Vi, vi pratade ju lite grann innan podden. Mm. Om hans liv, Han, då hade ju, och hans uh, siffror där, när föddes han? Han föddes ja, 1821 och dog 1881. Ja, och det här, och är den här är långt boken innan Svjetunionen förstås. Ja. Det här är under Sart Sartiden i Ryssland. 1864 han... kom den här boken ut. Ja, och det, innan dess så hade han uh, ingått i ett slags litterärt sällskap som samlades och pratade en massa grejer och läste västerländska texter. Och det om gjorde socialism. ju Saren uh, nervös. Så han dömdes till fängelse, Dostoevsky tillsammans med några av de här andra. Vänta här, nu, han... vänta här nu, åna är bitte. Han dömdes till döden och Saren eh, nådade honom precis innan han skulle avrättas. Alltså Men de... Rasmus, du måste låta mig avsluta meningen. Han, han var ju i fängelse typ i fyra år innan dess. Nej, han var ju i fängelse <laughs> fyra år efter dess. Ja ja. okej, ja, okej. Okay, okay. För de, de uh, ändrade dödsstraffet till eh, ja. fyra år i Sibirien. Han skulle avrättas och så skedde det så att, att han jag tror det var en exekutionspatrull så alltså att han skulle stå någonstans och ha bindel på så skulle de skjuta honom. Men just då när han stod där så kom det besked från saren att han hade benådat dem, att, eller att, han, att de inte skulle dö utan de skulle få fängelse istället som du sa. Och det här hade ju djup påverkan på honom så alltså han blev ju alltså om man om man skena avrättas på det sättet så är det klart att det sätter på psykologiska spår. Så Sen dess var ju Dostojevskij inte den samma riktigt. Han var inte längre nu är det svårt att säga vad som är orsak och verkan, men han var inte längre riktigt lika radikal. Utan han, han ifrågasatte ofta nya idéer och progressivitet. Alltså för vad kan det tjäna till i slutändan och folk är lite brådmogna med sånt. Men det som är spännande med honom är att det här dyker inte upp i hans böcker. Utan där hans rollfigurer lever har sina egna liv och tänker sina egna tankar. Man har beskrivit Ostegevskys romaner som ett slags forum där olika röster och idéer får möta varandra och krocka. Och aldrig kan man liksom ana författarens röst bakom. Alltså att det finns idéer som bryter mot varandra i ständig dialog. Och författaren tar inte ställning. Och det finns ingen ideologisk kärna. Man kallar det för Dostoevskys polyfoni. Alltså Dostoevskys stora antal röster. Och det är därför en Dostoevsky-roman känns så levande. Jag menar, man känner ju verkligen att, att saker står på spel när man läser om den här killen. I, i, i antecknen från källarhålet. Mm. Mm. Mm. Man känner att, att det, här, det här kan ju sluta... Det här är inte avgjort, alltså vad som helst kan inträffa nu det beror nog på Dostelisk sätt att fånga det här på något sätt. Att det är, det är rollfiguren som är levande och som driver på. Det är inte författaren som har bestämt att det här kommer att sluta på det här sättet. Lite som någon form av öppet rollspel. Olika karaktärer låter dem agera mot varandra bara. Ja, men lite så. Jag tror att det, det är det som nu har gjort att han... Att han har överlevt mycket... alltså Det är Han och Tolstoy och Gogol etc som är bland de, de ska man säga, mest namnkunniga ryska författarna. Men anledningen till att är det, det är dels för att han knäcker, förstås. Han är ju bra. <laughs> och dels för att eh, han inte tar sig pinsamma ställningstaganden eller är överdrivet synlig i sin text. Utan han, det känns väldigt modern, den här romanen ändå. Minus det här långa jäkla förordet som fick mig att tappa tråden fullständigt. Musik. <laughs> När tror du den utspelar sig? Det är svårt att säga egentligen. Mitten på 1800-talet borde det vara va? Mm. För, det är inga uh, biltelefoner här i alla fall. Nej. Och den, men de pratar ju om livegenskap ibland. Och att det är folk som hade livegna. Och det avskaffades i Ryssland 1861. Så det måste ha varit före det i alla fall. Ja och romanen släpptes ju före 1861 va? Eller? Nej, 64. 64, okej. Okay. Ja. Där är kroken någon gång då. Absolut Och den skrevs ju Det borde ju också ha en del då Att uh, den, skrev på en, den skrevs på hans frus dödsbädd Hon dog ju i TBC Det kände faktiskt inte till mm. Och jag vet inte Hur statistiken är om man drabbas av det då Men jag antar att man Att det var många som dog av det Så man insåg nog att de var på väg då också Säkert Och det är ju en, en uh, ganska dystert ton Genom mm. hela hans författarskap kanske. Den här den grundläggs kanske mm. Mm. Men uh, vad tänkte jag nu på? Jo, jag tänker så här att... att um, du vet det jag nämnde, att, att man inte märker ställningstagande hos Dostoevsky, Riktigt. Man ja. märker ju att den här figuren har idéer och så. Men han, å andra sidan så svänger han ju mellan sina idéer hela tiden. Han är, han är ju inte riktigt all there. Det, det har ju också det här med, med fattigdom att göra. Liksom, han är ju fattig den här huvudpersonen. Han har liksom inte råd att betala hyran riktigt och så sådär. Ja. Men eh, aldrig hos Dostoyevsky ifall någon är fattig. Så, eller ifall någon blir blivit prostituerad. Så beror det på sociala sammanhang. Utan det beror mest på olyckor och lidande. Så alltså det är tillfällighet som har att man inte har stigit i graden. Att man inte har undvikit att bli prostituerad. Det är liksom inget system han beskriver. Någonsin. Och det har ju del att göra med att, att han inte tar ställning. Mm. Jag funderar på om jag håller med. Men det gör jag nog. För den här prostituerade Lisa. Hon kommer väl... Var kom hon ifrån? Riga. Ja, precis. Och... Huvudpersonen här var väl lite avundsjuk på att hon hade haft en ä, familj. Men den familjen hade ju varit dålig på något sätt. De har gått in på det så noga. Borde inte det tala mot det du precis sa? Uh, nej, det tycker jag inte. Eller jag ser inte hur det skulle göra det egentligen. Att om man har oflut med familjen man föds in i så följer oflytan. No, det, det är ändå inget system som beskrivs. utan Det är individer som har handlat illa mot den här prostituerade. Det blir nog ännu mer tydligt när man väl kommer i de längre romanerna. Och så alltså när mm. han verkligen utvecklar sitt språk och sin, sin stil. Dostoyevsk-stilen, så att säga. Ja. Yeah. Uh -huh. yeah. Vad har du valt låt till den här lilla boken? Till den här lilla boken så har jag valt I Want to Break Free. Den där gamla queen-dängen. Yeah. Ja. Och jag har en ganska lång motivering. Så du får, du får liksom hålla i hatten och... och... Och hålla käften. Jag, ja, ja. jag hörde att det är lite ton nu för att vi har avbrytit varandra. Och du har liksom satt mig på plats så jag blev blivit ledsen. Ja. Vi måste komma och vem som är vem's sidekick Kanske funkar inte det samarbetet. Nej. Nej. tar höra nu då, så ska jag sitta här och vara tyst. Okej. Okay, eh... Jag ska inte säga ett knyst ute. Du. <tannierar> du mitt tå... du, du kliver på mitt hållamod där. Bara säg till jag... om jag säger något så. Så mm. damper mig. En grej som tas upp ofta när man skriver den här romanen och som även översätter den till den här romanen Barbara Lundqvist tar upp i sitt efterord Den här boken har ett efterord förresten vilket är mycket bättre än ett förord Den här har också efterord Ja, toppen Och hon skriver det här, det här problemet mellan eh, ordet fri och ordet vilja i ryskan För mm. eh, det som Dostoyevsky kretsar kring nu eller det som huvudpersonen i romanen gör är att, att det är så viktigt att ha den fria viljan Uh, att liksom kunna avgöra själv Man kan välja bort det som är nyttigt för den. Det är viktigt för honom Samtidigt ordet fri i ryskan Det är samma ord som vilja Alltså det är samma ord Som kinesiskans möjlighet och kris Precis, fast ett helt annat ord ah. <laughs> Och det här, är, det här är Jag tror det är Volja något i den stilen Och grejen att att Ryssland Har ju traditionellt sett varit ett väldigt kolonistiskt samhälle Eller kollektivistiskt menar jag, inte kolonistiskt Och det innebär ju att, att det individuella liksom har tycks undan för att man har arbetat för att stärka gruppen, och har sett till gruppen mer. Ja, gruppen det, det, är, alltså det, är, i... det är ju sjukt förenklat förstås, men i alla ja, men Jag vill bara förtydliga, alltså gruppen i liten bemärkelse alltså familjen Nej, men det, även... det är familjen som tar hand om typ gamla och så vidare man inte har ålderdomshems systemet Ja, men även samhället tänker jag också. Inte så här med sociala trygghetssystem och så, utan kanske mer arbetsplats också, liknande. Men, och, och även det här med livegenskap som du nämnde, att man, att man arbetar tillsammans på ett gård eller på ett bruk och sådär. Och att man, det, det är sällan någon, för ifall någon, man, man har nämnt det lite med, med förakt att ha en frivilliga. För har man en frivilliga och väljer att inte göra något som är gott för kollektivet utan känna sig själv, då är man även... Alltså, om man har en egen vilja då är man även fri och fri har liksom fått en dålig stämpel i Ryssland hade det då. för man kallade ofta personer som var stråtrövare, busare eller laglösa kallade man ofta för fria för de hade gått ifrån systemet det de hade följt sin egen vilja mm. och eh, de stod utanför samhället så det är lite hans problem den här killen i boken att han, han propsar ju för den fria viljan och han väljer ständigt saker som är onyttiga för honom själv men det är också att han inte kan passa in i samhället. Alltså han kommer inte in i en gemenskap. Han har inga vänner. Han sitter sig sitt källarhård och, och mörknar. När det är liksom en, en skiljer in det är alltså ett problem för honom. Han kan inte ha frivilliga riktigt. För när, om man uppvisar frivilliga i det här samhället så stös man ut. Ja. Han kan inte komma tillbaka in där för att han har börjat tycka själv. Och... Ja, jag ska inte ranta särskilt mycket om det här. För <laughs> jag har ju valt att want to break free av Queen. Den gamla queen -dängan. Just för att han vill, vill vara fri. Han vill liksom kunna fatta egna beslut. Och sådär. Men jag har inte valt Queens-variant. För jag tycker det är roligare med tjejer som sjunger. Uh, alltid när, när jag ser ett band och det är en tjej med i bandet. Det kan vara typ Shout Out Louds. Där typ tjejen står och spelar på ett när de spelar. Alltså tycker jag att hon är coolast. Uh, jag vet inte varför. Det är något, något märkligt. Uh, men jag, i alla fall det är mycket coolare när, med, med sångerskor med sångare, tycker jag. Och då hittade jag en, en version av, av ett ungersk band som heter Mrs. Columbo döpt efter den här frun i detektivserien Columbo som aldrig får se utan han pratar bara om sin fru. och Ja, frun hon tycker om det här och jag måste gå ringa henne så typ, det har inte hit egentligen. Men de heter Mrs. Columbo och de har gjort en slags jazz yes, bossa Nova version av Want to break free som egentligen inte är särskilt, <laughs> särskilt jättebra. Men, <laughs> men den är helt okej okay, och den, den passar in i vår lista tycker jag. Så den har jag valt. Ja. Ja, och det, den här låten innehåller faktiskt en av de bästa textraden någonsin. Det är en väldigt bra textrad i alla fall och det I've fallen in love for the first time and this time I know it's for real. Det är som en väldigt fin rad. Ja, just det. det, mm. det jag, jag är inte för första det. gången och den här gången är det på riktigt. Aha. Det var <laughs> lurigt för det för Ja, och det är ju lite så det känns. Eller så här ja, men... att uh, man, man glömmer ju att man har känt så för mm. när man känner det igen. Ja, men lite. Fast, uh, ja. Bra mål! Tack, vad du den, då. den kan ni alltså hitta i bokpals Spotify-lista. Så sök på det på något vis på Spotify så hittar ni den. Prenumerera ni där. Ja, ni kan gå in på vår Facebook-sida för att hitta den. Där så länkar vi med jämna mellanrum till Spotify-listan. Och vi får väl även propsa på lite grann det här att, att ni prenumererar på oss via iTunes. Ja, det betyder faktiskt jättemycket för den här poddens fortlevnad att ni gör det. Ni behöver inte lyssna egentligen mer, man prenumerera. Och sätter stjärnor. Ja, sätt stjärnor, snälla. <laughs> Men in, ja, vi, vi blev jätteglada nyligen när vi, när vi såg att vi hade stigit typ 162 platser på topplistan för litteraturpoddar. För det visar att vi är på väg och att ni gillar den här podden, vilket är kul för oss. För vi, vi började med bara att prata skit om böcker och sen så visade det sig att det fanns folk som, som lyssnade och ville ha med i en dialog med oss. så det blev jätteroligt. Jätte så vi gärna fortsätta på den uppåtstigade spiralen tills vi är på nummer uno, så att säga. det är lite flytande med topplistaplaceringen på iTunes, det är ändra dagen kan vi ligga på, på ett helt annat ställe och plötsligt så är vi i toppen och sådär. Men, men vi vill gärna hålla oss kvar där för vi är lite, vi är lite uppmärksamhetskrävande och uh, lite elitistiska också. Ja. ja. Men nu får du berätta din låt. Jag har ju honkat allt utrymme här. Ja, jag har valt Gugod Bordellos Misto. Ja. <laughs> På de enkla grunderna att Bordell... Eh, bordello, Gogol. <s Always> <sav Podcast> nämns eh, flera gånger i, i, i boken. Han blir liksom citerad. Och Bordell nämns också. Ett på gånger. Ja, det gör det kanske. <sav mostrar> Men nu valde jag en, en låt här med ganska lite text. Och jag vet inte vad de sjunger om. För det är på ett språk jag inte är med. Ryska, tror jag. Men jag valde den för, <t> för att... Vi har, har en cool eh, story med Gogo Bodello. Har vi det? Ja, det har vi. Varför kommer du ihåg alla stories? Jag kommer inte ihåg någonting. Jag vet inte. Ja, men det är då... det att du, du, du är min sidekick. Det är du som ska hålla <laughs> anteckningarna och så där. Ja, då, då var det så här att eh, din fru skulle ha en fest i Karlstad. Och då insåg du att du skulle bli någon form av femte jul. Hur då? Ja, för att... Vet eh... jag inte är bra på fester. Ja, precis. Så då, vill du, då bjöd du dit mig Så att jag skulle underhålla dig Återigen den här sidekick-rollen Detta var ju några år sedan Så vi kom ju där till festen Eller ja, hemma hos dig då Så jag kom, du var där från början Och ganska snart så låste vi oss I ditt datorum Lät festen fortgå I resten av lägenheten Alltså sovrum och datorum Ni hade det i samma, om du minns det Mm, ja Mm där så sa jag att jag hade upptäckt ett nytt band, Gogol Bodello. Och då frågade jag, är det från författaren Gogol som inte jag kände till då? Och så bara, mer eller mindre ur rövan rycker du fram en bok av sagda författare. Och bara, vad var han här? Du, för du hade ju inte mer ens någon, liksom, Ja, du hade inte ens någon bokhylla där ju. Men ändå inom armlängs avstånd så kunde du bara ta upp den boken. Är det den här författaren du menar? Det var ganska imponerande För jag hade inte någon koll på att bandet var döpt efter honom Men nu är det ju alla med, med största sannolikhet ja, Du minns jag, ingenting av detta nej, Jag minns ju att jag har kallat in dig som Som festpartner ah. Och så Men, nej, men nu, det var imponerande Jag måste medge <laughs> Det är inte så att jag, att jag har liksom så många Google-titlar, jag har ett par Men att den fanns Det måste ju betyda någonting spirituellt Att vi tänkte på, samförfattade det Ungefär samtidigt att vi båda var inne på honom på samma spår. Fast du behöver inte alls göra det för att det spirituella är ju kvackshalleri. Ja. Kanske. Men vet. Ja, det vet inte jag vem som vet det. Nej. Men därför ja, men... valde jag den låten då, av det bandet. Det var ju tråkigt att, att det här var en händelse som inte betydde lika mycket för dig som det gjorde för mig. Nej, men det gör ju absolut. Det är kul att vi har gemensamma berättelser faktiskt- ja, ja. Jag höll på väg var uppe och hona ditt val för att jag inte vad de sjöng om. Ja. Det kan ju typ så här brännböcker kan det vara de sjunger i stort sett. Ja, så därför passar jag på att ta lite avstånd från dem också här då. Jag vet ingenting. Jag valde det en med lite text. Den här, på den här tiden i kasta det var ju <laughs> när vi umgick som mest. Det är alltså ungefär 2010 då vi snackar nu va? Jaha, är det så sent? Eller? Det kanske det Nej, men vi, när började vi umgås? Vi började umgås redan 2009, 2008. Nej. Nej. 2007 började jag börja plugga, 2008 började jag på religion, 2009 började jag historia. Ja, 2009 måste det vara då, då började mm. Ja, och det här kanske var 2009 2010 då, omkring. Du började ringa mig, det tyckte jag var kul. Jag, du började ringa mig utan anledning så här. Hallo, hur läget?" Och så. Det, det, det var oväntat och otippat att en, en person som jag just lärde känna började ringa mig dagligen, men det, det var roligt faktiskt. Gjorde det, var sjukt. Ja, men, men hur som helst. På den här tiden så hade du en speciell klädkod. Vill du svart. berätta om den? Ja, det var svart. Ja, det var typ det. Det var svart. svarta kläder. <laughs> svart. Och, nu i helgen, förra helgen, så var det Gothcon i Göteborg. Yeah. Gothcon är en stor brädspelsmässa. Nej. Eller en sp spelmässa i allmänhet. Nej. Man kommer dit och spelar. Nej. Det är Sveriges största spelkonvent. Och men det är alla, alla möjliga. Ja massa ska väl vi bara visa upp saker. Kommer inte jobba med saker på. Okej. Okay. Ja hur som man man spelar en massa så Det är inte bara brädspel. Det är alla möjliga spel. Ja jag sa det är, spel allmänhet, så är det, spel i allmänhet Jag rättade mig själv. Ja, men mm. du var för upptagen att prata i munnen på mig. Yeah. Ja. Ja. Uh, och då skulle jag ju hälsa på dig när du var här och spela. Först hade du sagt att alltså, nej, jag kommer inte ha så mycket tid. Alltså, det är ju rätt tajt. <laughs> och det är också en av anledningarna till att vi spelar in på måndagen. För du skulle vara så sliten på söndagen så för du hade, hade spelat så mycket spel att du skulle vara helt förstörd. Ja, för men jag för att, Jag, ja, men jag, jag, jag, också. jag min... sov tre timmar på eftermiddagen. Okej. Okay. Men jag fann det mm. i mitt hjärta ändå att, att söka upp dig, trots den här kränkningen, <laughs> att du inte ville ses. <laughs> och jag, jag åkte iväg till den här mässan och jag steg av på kapellplatsen. Och så tänkte jag, hur ska jag nu hitta till området där ni spelar? Och så hade jag redan på spårvagnar bestämt mig att de där två killarna, de är klädda som <laughs> Rasmus var klädd 2009. Alltså, helt svarta och så håret i hästsvans. Och tänkte, de ska säkert dit. Och så steg de av på kapellplatsen och så kunde jag följa dem och så var jag till slut på gothkorn. Det är lite lustigt. Ja, det är fler som och, har använt den typen av guider för att hitta lite. Ja. Och där så hittade jag dig framför ett enormt spelbord. Alltså det här borde är typ stort som min 19 kvadratslägenhet, lägenhet. <går> Nästan större. Och det här alltså var när jag alltså en karta över eh, över Krim. Eller en ja. del av Krim. Precis, det var så här små hus, monopolhus och så var det typ floder och så buskar ut typ med väldigt noggrannhet och så stod det där och slog tärningar och... Och så var det en kille som sprang runt och var någon slags speledare och så slog det tärning och så ropade han typ Åh, snyggt! Åh, snyggt! Ja, det går jättebra! så slog en till tärning han bara, det är ju som på Youtube, skrek han. <laughs> det var väldigt förvirrande. Och sen så, så hade du en, en radiocentral där du pratade med en person i ett annat rum som en utspelade liksom, uh, i Vietnam. Alltså det var så olika krig som pågick. Det var samma krig, andra världskriget antar jag. Och så... Ja, men det var två olika spel som vi spelade parallellt. Ja, det var så, ja. Okej. Okay. Och, och du var typ delaktig i det här, det här väldigt besynliga spelet Och men nej, men det var bara märkligt att hitta dig där mm, mm. Och märkligt att se all den här aktiviteten Jag trodde jag skulle hitta dig vid ett brädspel som senast Men när du såg ju för stort bord med en massa krigsentusiaster ja. <laughs> Och de var verkligen krigsentusiaster alltså det, när, när vi pratade så här om Det var någonting så här, ett, ett fiktivt scenario Om att de var 200 meter ifrån dig Och du tänkte, då ska vi öppna kul och så, så sa du då till spelaren typ Ja men det kanske är för långt bort Och så är det typ fyra personer på andra sidan rummet Som såhär krentroget skrattade Men nej, nej, nej De heter ingenting för en kul spruta ja, de hade en kunskap Och tyckte jag har att du inte hade den kunskap Nu har man trött in i En helt annan kultur än man själv är delaktig Ja och så såhär Ja så här, ah, det kommer två T-34 Där borta också, vad gör du? Ja, vad, vad är det? Ja, det är alltså ryska tanks Jaha, ja. för det, detta var ju andra världskrig Då och spela tysk Jaha, fan ehm. Och så ville jag ha någon bild på det så jag bara, Har, har någon bild på hur de ser ut någonting bara, Nej, nej, men det vanliga T-34 är Hur i världen nu som i stridsvagn så ut. Och de var ju helt... Så. Sen så gick nu ut för att pausa. paus. Och så en annan kille som spelade också. Och när vi satt där och pratade om det här märkliga jag hade upplevt när jag sett det spelade. Så sitter den här killen och lirar något krigsspel på sin iPad. Samtidigt. Så han får inte nog med krig. Han går från det här brädspelet när jag spelar krig. Och så går han och spelar något annat krigsspel. Digitalt krigsspel. Bara matas med krig dessa människor. Mm. Och så kom den en jättesympatisk kille som pratade med oss. Och som gjorde man massa ljudeffekter när han pratade. Det var lustigt också. Typ... Ja så vi gick ju där den gränsen Och så kom det några killar Och de bara Jag <laughs> är så ovan vid att delta i, i, i Ljudeffektskonversationer Men det var fascinerande Ja, Du borde vara med nästa år Du kommer känna dig som hemma där Tror jag. Tror du verkligen det, tror, ja, det, tror du verkligen det? ja det tror jag Det är mycket kufar som är väldigt härliga De är ja. in, insnöade på sina områden Men det är väldigt roligt Att de är det men det finns ju någonting elitistiskt i nördandet också Alltså det, det är kul att man kan specialisera sig på någonting Och inte bli helt liksom, ratad av samhället för det nu Att man, man kan liksom vara expert på My lite Pony Och så anses det vara en ganska cool grej Så var mm. det inte förut Men samtidigt så är det också något elitistiskt Att man, att man, att man ser ner på sådana som inte har de expertkunskaperna ja. Och jag kan tänka mig att det pågår en hel del på Gothcon Nej, alltså Nej, det är väldigt förstående stämning måste okay. jag säga det är, det. det är fantastiskt. Jag rekommenderar verkligen alla att åka dit. Om inte annat så för att se någon som har kaffekoppen fästad vid bältet. Som mm. en pistoligt höllstödig. Ja, det, det, är så. det är en ständig konflikt där. Ska det vara funktion? Eller det, vad är motsatsen? Utseende? Estetik? Där var det ju enbart funktion, kan jag säga. Alltså ja, jag hade ju precis. känt mig som en fåna på min arbetsplats. Med Men det är ju må det är många andra som går rent på det estetiska- då, men ofta väljer en annan väg- mm. än, än kanske det kanske traditionella modet. Utan man sätter olika typer av gummisnodar i håret- och mm. långa rockar och nitar och sånt. Men det jag ändå... blev fantastiskt sugen på rollspela. Alltså jag har inte rollspelat på väldigt länge. Senast jag rollspelade var jag faktiskt med dig i Karlstad. Mm. Vi spelade Werewolf. Det här, mm. det, det är liksom, jag har ju aldrig gjort det säkert mycket- men jag har alltid tyckt att det var jätteroligt- så egentligen, men ifall man skulle söka sig nu till något sällskap som rollspelar då hade man varit noobin, man hade varit rookie i, i sällskapet. Och man hade haft så svårt att, att liksom ändå komma in i dialogen med dem och umgås på lika villkor därför att man, eftersom att jag inte har spelat rollspel i 20 år, de har det. Ah. Och sen hur, hur, min enda lösning är att du flyttar till Göteborg och påbörjar ett sådant grupp med mig. Det finns det någon som kan flytta någon annanstans också. Att jag ska flytta till Halmstad. Ja, ja, jag ska bara prata om men... min fru och min hund först, och så, ja. så löser vi det. Ja. men eh, jag känner nu var det länge sedan vi pratade om boken, och det är ändå därför vi är här. Så då tänker jag, då har vi säkert pratat klart om den. Och då frågar jag dig, vad har du valt för böcker? jag har valt för böcker? Ja, det var en jättebra fråga. Tack, mm. jag kom jag på här. Jag har faktiskt gjort min läxa, delvis. Jag, jag har frågat min fru <laughs> vad jag ska välja för böcker. Och eh, hon hade jättebra förslag. hon... Eh, hon tänker ju lite mer så här att man ska välja något som folk vill höra oss prata om. än mm -hmm. sånt som vi bara vill läsa. Ja. Ja, och då, då hade hon ett förslag på Sandra Beyers debutroman. Sandra Beyer driver en väldigt populär blogg som heter 9 5. Och hon har skrivit en roman som det är mycket snack om just nu. Jag kommer inte exakt ihåg vad den heter för tillfället. men Djuret, det, det handlar om dig. Vad säger du nu? Djuret eller det handlar om dig. Det är, det är inte djuret tror jag inte. Men vi ska se nu. Fast den kom tidigare än den andra. Det kanske inte är hennes debutroman. Men jag, jag tror det. Uh, det är i alla fall en roman som Sandra Beyer har skrivit. också. Hon skriver väldigt bra har jag fått höra av mm. Ja Hon har skrivit en bok 2013 också som heter Djuret. Men hennes nya heter då Det handlar om dig. Och utgavs i år. Och uh, den ser väldigt fin ut. Det är en rosa bok jag kan ju ingenting om handlingen, jag ska inte läsa det heller från, från bokhandens sida här nu men mm. jag tror att det skulle vara kul att diskutera den och samtidigt att liksom höra vad folk, andra folk tycker liksom, vad tycker ni om den här boken och, och ja för det är en bok som är i ropet nu, en, en ny roman ja. ja men det var första romanen det handlar om dig av Sandra Beyer verkar väldigt väldigt bra mm. tycker jag mm. den andra romanen, även det tips som min fru Mikaela, det är In i labyrinten av Sigge Eklund Ja. Och det är ju hans nya roman, Den välkända författaren och bloggaren. Nej, ja. podcasteren menar jag, Sigge Ekla. Han har säkert en blogg också, eller haft det. Ja. ja. Och eh, också en bok som, som, som är ny och som diskuteras just nu. Ja. Och eh, det är en chans för oss då, liksom i den förra romanen, att, att vara i Europa för en att skull. Att, att liksom vara med i debatten när den skapas. Fredrik Wikingsson äh, låg på sin Instagram här att han läste den och tyckte den var väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra. Men Hej. han är ju dessutom jäv då, men hävdade att äh, det inte spelar någon roll i detta läget. Uh, nej, för mig är det nästan uh, får nästan avsmak för boken <laughs> när Filip och Fredrik rekommenderar den. Mm. Inte för att jag har något personligt emot om utan mer det här fenomenet med två, två killar med en podcast, det är ju vidrigt. Ja. <laughs> uh <-huh. laughs> Mm. Oh, De ska jag lägga ner nu Och det, om... det är jag som kan komma med den kritiken känner jag Verkligen Ja. <laughs> oh. De ska lägga ner nu alltså Ja, oh, det är det, avsnitt 200 Okej okay. ja, ja Nog om, nog om detta, detta, om detta. Mm. Och tredje boken mm. Där tänkte jag göra en, en ny grej mm. Jag tänkte blunda Och så dra med fingrarna längs mina bokhyllor här i arbetsrummet Och dra ut någonting Vad tror du om den är din? Ja, du bestämmer nu har jag valt. Och det är faktiskt ett ganska spännande val. <laughs> det är att du säger det. Det är Sören Bundesons, Konsten att döda. Så skriver du en kriminalroman. Och det är alltså en, en, en hantverksbok över hur man, hur man skriver en, en detektivbok. Den gavs ut av Ordfront 2000-någonting, 2000 Går sen ut. 2011. Mm. Mm. Ja, då står det lite grann, lite grann om hur man ska tänka när man bygger karaktär Hur man ska skriva dialog och sådär Och hur, hur man gör Alltså ska man komma på slutet först Och sen arbeta därifrån Och etc, etc Har han man skrivit några... några stora uh, Kriminalromaner? Uh, han har gett ut sex böcker står det här. Bland annat I skuggorna mörkret Och Till natten lokalt snöfall Det låter sådär Fy fan så vad störda namn kriminalböcker har alltså. ja. Det är så jävla random skuggan av vad, betyder, vad betyder till exempel i skuggan av ett mörker? Men det vet man ju när man har läst romanen. Till natten lokalt snöfall. Ja men det är inte bra. Ja men det är också så här det går ju liksom trender alltså under realismen under den verkligen realismen eller naturalismen till och med på 1880 talet Så det heter de svenska böckerna typ så här smågrus och och, och mynt. Alltså sådana grejer. Ja, men bara för att vara grejer. dåligt för behöver det inte vara bra nu, var dåligt nu det. Sen i en sen under ny, nyromantiken med Selma lager och Vänner från Heidens etc så heter de plötsligt mer spännande grejer som Hans Algenus och Gustav och Bärnings saga och alltså, kejserna Portugalien. Och så, så det, det går trender. Mm. Och äh, trenden kanske är att vara helt jäkla obegriplig. Ja, kanske. Ja, men här att det innehåller att allt du med författarambitioner bör veta för att skriva en gedig en kriminalroman. Det är bok nummer tre. Och nu får du välja. Mm, det hade säkert varit... Det, det hade varit intressant att lära sig mer om... om meta. När kom till, <laughs> till <litet> här, till. <laughs> uh, det kommer till litteratur. Det här är ju det stora meta-avsnittet, kan vi säga. Ja, men jag vill ändå borta då. För... Jag, som har, jag som tycker också att bort. det verkar tråkigt. Det verkar bra, men också tråkigt. Sen så funderar jag ju då... Och vilken av de andra två vi ska ta mm. Och jag tar nog Sigge alltså. I labyrinten. För Jag har lyssnat väldigt mycket på deras podcast Och han är ju väldigt smart i, i När han är det Eller har väldigt bra analyser om, om saker och ting När han väl har det Och ett innovativt sätt att tänka Och det är ganska spännande Det, sk det skulle vara kul att se vad han har åstadkommit och Sara ja. har känner jag inte till överhuvudtaget. Så där blir det liksom grisen i säcken på något vis. Men Sigge känns som ett ganska säkert kort. Okej. Men då säger vi så. Då kör vi mm. på Sigge till nästa gång. Och så sparar vi Nej, Sara Beyer. Till för näst, jag... Nästa gång. Just det. För jag åker ju till Berlin. Mm. Har du varit så långt söderut någon gång? Nej, det har jag inte varit. Det är första gången jag lämnar Skandinavien kan man säga. Och det är ju väldigt spännande. Jag ska köpa en Starbucks-kopp som det står Berlin på. <laughs> Och... <laughs> ja. Ja, det är typ där. Eh, och 1 ska jag, jag ska jag ska skriva på en reportageresa så jag ska skriva ett reportage om Jalma Bergman som är min favoritförfattare som åkte, flydde till Berlin på 20-talet och sen söper ihjäl sig i ett hotellrum där. Så jag tänkte att jag ska kolla lite grann över miljöerna han har varit i och, och kanske skildra eh, homosexuella situationer i Berlin ut ett historiskt perspektiv. Det är liksom idén i alla fall. Sen får vi se vad det blir av det. För de hade ju, alltså Tyskland var ju ett föregångsland där, eller det fanns en ganska stor som gaykultur i Tyskland fram tills nazisterna tog över. Ja, det, den så kallade Weimarrepubliken. Det är liksom där jag tar min utgångspunkt. Hur kommer det sig att så många kreativa själar och så många författare, så många musiker, allt möjligt konstnärer sökte sig till Berlin på den tiden. Och Hjalmar Bergman, där är ju liksom förklaringen ganska simpel ändå, för att han var ju i hemlighet homosexuell. Han levde ett skenäktenskap med sin hustru Stina Bergman. Mm. Um, och uh, där så kunde han på något sätt kanske, jag, jag är inte helt säker på hur mycket han levde ut sin, sitt riktiga jag där. Men han bevisligen så var han ju ändå deprimerad och liksom uh, inte riktigt trygg med sig själv. Så han, han var ju djupt olycklig och, och söp sig. Men mm. jag ska forska lite mer i det och, och, och ta en titt på den här VM-republiken ur, ur en svensk författares ögon. Han Ja, alltså, det är väldigt, väldigt luddigt just nu Men jag tror det kan bli bra ja, Så ifall, ifall några, några redaktörer på någon kulturavdelning Sitter och lyssnar på det här Så kanske ni vill ge mig pengar För, för text <laughs> Jag tycker ja. ändå vi, vi har rätt att svara för oss På det sättet, eller? Ja, det kan vi väl ta oss den friheten Ja, jag tycker det Så nästa vecka kommer det istället Att bli en escape podd Kan vi kalla det Alltså ett avsnitt som vi har förrinsspelat Och så lägger vi ut dem där Mm och det är ju faktiskt vår första film. Jag tror det är vår första filmpodd. Eller, ja, eller filmpalt har vi bestämt, hur det ska heta. eller jag har bestämt det. Mm. Du har och då har vi fri, du har, tagit dig. Då har vi sett en filmatisering av Svinnande höjder. Mm. För grejen med våra filmpalt är att vi vill ju se någonting som är baserat på en bok och gärna någon bok som vi har läst. Vi läste ju Svinnande höjder i avsnitt fyra. Ja, det stämmer. För vad som känns som flera år sedan men som bara är till några månader. Ja. Ja. Jo men så den har vi sett och så kommer vi bara om den då Och där är även eh, Din fru med lite grann på ett hörn Som ofta eh, nämns i podden Men ja. nu kommer den även höras i podden Det blir en kul bekantskap för er mm. Jag tror att hon har, har hört tidigare typ att hon har kommit in och sagt någonting och så. Jag är inte helt säker dock ja, ja Det är möjligt men här väljer hon ju till och med låt Ja så vi har tre låtar nästa gång mm. Kul Ja, och så ska jag nämna att bilder på Rasmusna står med det här enorma, sjukt stora krigsspelet kommer jag lägga ut på Facebook-sidan. Så håll uppskikt där. Mm. Då kommer du alltså se ena hörnet av Sveastopol heter den här staden. Hur ska jag veta det? Ja, men jag tänkte att du kunde din din, din krim. Nej, jag, jag kan, <laughs> kan inte det min krim. <laughs> inte riktigt, det gör jag inte. Ja, ja men då så. Tack för oss! Ja. Ses vi ja. om två veckor! Aj! Hej då då!